А хрест не піддавався, наче батюшка з могили не віддавав хреста, обома руками тримаючись. А таки вирвали хрест із щепких батющиних рук, таки виважили з землі, припали грудьми до грудей батька-годувальника, а серце не б'ється. Припали вустами до вуст батькових, а вуста не дихають. Заглянули очима своїми в очі батька-годувальника, а очі батькові не бачать. Уже сизою росою покрилося батькове лице, і роса сиза на батьковому лиці наче баревінковою синю береться, наче батькове лице світає стиха, бо вже й у селі світає, і з-за княжої гори прибуває цілющого світла». Та не може досвітнє цілюще світло Воскресити батька. І розіп'ятого на хресті Понесли його від дзвіниці, Бо й люди насміли на поміч, Спустились від церкви на шлях, Тут і сонечко проснулося, А лежить батько на хресті, Наче живий, Здається, зведеться ось-ось, Щоб покарати губителів своїх, А село вже прокинулося, і йдуть та йдуть за батьком до хати. Ціле море людське зібралося біля хати. Поклали хрест під яблуні, Саме яблуні відцвітали. І цвіт яблуневий капає на батькове лице, Наче яблуні плачуть. Ох, дитино моя, А матір від батька відірвати не можуть. Вона сама пнеться на хрест, І мене відірвати від батька не можуть і я з матір'ю пнуся на батьків хрест. Ох, внуку, скільки там часу минуло по батьковій гибелі. Я на острові посередні прапасу з хлопцями череду, аж дивимося із острова на берег, і очам не віримо. Бо як ти очам повіриш, коли попід кручами, там верхи на коні хтось їде. Ми скочили на ноги, дивимося на коня, і на верхівця дивимося бо достаменно мій батько покійний на коні їде, позаціплювало нам, бо як же це він із могили підвівся, як же ж це він воскрес, коли на хресті розіп'ято, коли всім селом поховано, коли вже його губителям наша рідна віддячила рідня, а він їде, верхи на коні, під яворами, ох, внуче мій. Невже мана привиділася, але ж не мана, бо й хлопці бачать. Тоді я з острова шубов всю Дніпро, пливу, а течія назад зносить, пливу, а течія збиває. До батька не хочу пустити, ну, то я таки пливу, річку руками рву на шмаття, наче ворога шматую, бо ж батько геть від'їжджає на коні. Ось ось за кручами, пропаде, а, мабуть, неспроста навідувався на цей світ. Хотів здипатись з нами, тільки не бачить мене зараз. Пропаде за кручами, і не побачимося більше ніколи. Так і доплив, біжу берегом, хочу кричати, а голосу нема. Тільки сиплю, ген-ген відніє батько на коні, спинився на піщаній косі. Кінь воду п'є, гриба в Дніпрі купається, я передихнути не годен, серце в горлі стало, і я б ноги поклав на плечі аби так швидше, а кінь, либонь, притомився, п'є воду, вже добігаю, голосу немає. Та я таки крикну, батько обернувся, всміхається так, що душі живої немає. Я теж сміюся, руки простягаю, в річку падаю, стаю на коліна тільки ось батько наче не своїм обличчям усміхається. Якесь батькове обличчя в батька. Ну, думаю, це після страшної розлуки. Це в нього на тому світі лице одмінилося. струпишало і почорніло, губи запали, волосся під картузом вигоріло. На тому світі хіба таке ще трапляється? І озвався батько голосом до мене якимось небатьковим, Плюсклим, але ж і голоси, мабуть, плюскнуть на тому світі. Згодця, каже з колін, чого став на коліна, мов би, молишся на мене.